El 30 de gener, des de 1964, se celebra el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau, per recordar el llegat de Mahatma Gandhi el dia que es commemora l'aniversari de la seva mort. Gandhi va destacar pel moviment pacifista que va liderar, amb l'objectiu de treballar des de la consciència i acció individual cap al compromís col·lectiu d'un món més digne. Malauradament, són molts els conflictes que encara són presents a les realitats de molts indrets del món, i no només lluny d'aquí, Sinó que massa sovint ens hem ressò de problemàtiques que avui a ple segle XXI i en una societat avançada haurien de ser resolts. Però què difícil assolir l’objectiu de la pau mundial sense pensar en casa nostra, sense pensar en un mateix, sense pensar en les accions quotidianes de cada dia, en les nostres actituds, els nostres pensaments, en les petites accions, en la convivència al carrer, a casa, a l'escola, en l'espai de les nostres microsocietats? És per això que com a joves compromesos en la construcció d'un món millor avui, i sempre aixequem la veu. i ho fem des del compromís personal de treballar per una convivència més pacífica i més respectuosa. Als carrers, a casa, a les aules... Avui els sembla veu pensant en tot allò que ens pot fer còmplices a tots i totes d'actituds i comportaments que poden ser la font del malestar dels altres. A l'escola seguirem impulsant actuacions que ens empoderin per ser millors companys, millors persones, millors ciutadans i ciutadanes, perquè la pau sempre ha de començar per un mateix. Els sembla veu, avui i sempre a favor de la tolerància i el respecte. Els sembla veu, avui contra la discriminació i l'assetjament de qualsevol tipologia. Els sembla veu contra els que humilien, els que ignoren i els que no veuen. Els sembla veu als joves, avui sempre, la veu del compromís de tots i totes vers una convivència que ens porti a una societat més humanitzadora. La societat és un jutge que discrimina els diferents i el seu càstig és que tu et siguin diferent. La societat és un jutge que condemna els diferents. I el seu càstig és la violència que no veus. Són estereotips, falsos laics i postureig. Desinterès de tots, podem ser assetjadors. I la culpa no era seva, ni com estava, ni com es sentia. L'assetjador pot ser tu. L'assetjador pot ser tu. Els que humilien, els que ignoren, els que ho veuen i no fan res. I la culpa pot ser teva de com estava i com es sentia. La culpa pot ser teva, de com estava i com a sentia. L'assetjador pot ser tu. Aquest és tot el manifest que van llegir el dia d'ahir, a Plaça Nova, l'activitat que us van comentar a les 12 del migdia, que avui a la nostra emissora us hem volgut portar a terme. Però aquesta darrera participant, que és la Noemi Rubau, ens parlar una mica d'aquesta composició que han efectuat. Noemi, explica'ns una mica com, com ha anat. Bé, bueno, uh, sabíem que pel Dia de la Pau volíem fer alguna cosa, perquè normalment sempre es llegien en alguns textos en diferents idiomes i també des del Badruna també fèiem algunes cançons, però volíem fer alguna cosa diferent. Llavors ens va, van sortir la proposta de... Ja que un moviment que està a nivell mundial, que és el Diolador Entocamino, van voler-lo adaptar a nivell escolar i doncs, vam pensar que el tema de l'assetjament escolar era important, no? de mostrar des de les aules i des de tots els alumnes que hi volien participar. I bueno, a partir d'aquí doncs, vam fer la lletra entre uns, uns companys i també vam, els delegats de cada curs van fer la coreografia per modificar-la una mica perquè, si no, no tenia gaire sentit. Hem volgut també guardar una mica tot lo que ja tenia el moviment i no canviar-lo gaire perquè així doncs, ens sentíem millor també perquè era important també conservar-lo però també adaptar-lo doncs, des d'alumnes de primer a quart d'ESO. Ha sigut una bona feinada doncs, no? Bueno, sí, però ens ha agradat fer això, almenys uh -huh. a mi m'ha agradat. Però. Com va anar l'actuació la, que van fer ahir a Plaça Nova? Com va anar tot en general? Uh, molt bé, la veritat, perquè uh, ja ens van recalcar també que sigui sí, una cosa seriosa perquè volem, ens volíem aixecar la veu, no? com bé diuen en el manifest, i mostrar la nostra opinió sobre aquest tema i també, bueno, recalcar que no és només assetjador la persona que ho mostra, sinó també aquelles persones que no ho veuen i no fan res, aquelles persones que intenten ignorar-ho, aquestes persones també es poden considerar assetjadors i que les víctimes que pateixen això doncs, se sentin una mica recolzats, i si sap per part nostra. Creus que aquesta mirada que heu efectuat a tots els alumnes del Prats de la carrera servirà per alguna cosa o hauria de servir? Esperem que sí, esperem que sí. Bueno, almenys hem vist que el, des dels alumnes del Badruna, també, que han vingut als 5è i 6è, sembla que també al final s'han afegit i tot, hem cantat tots junts. Crec que ha sigut una experiència maca i que està bé que fem coses diferents de l'escola. Doncs moltes gràcies i continua sorprenent-nos amb aquestes uh, idees uh, que teniu, amb aquesta participació, amb aquest dia internacional que vam viure el dia d'ahir i que avui des de Ràdio per la Fugil i us hem volgut portar. Moltes gràcies. Moltes gràcies.